Moața, creața și grasul la bal Sau când păpușile iubesc De Sidonia Drăgușanu Adaptare liberă de Mihnea Chelaru Probabil ați auzit multe povestiri despre Crăciun Da, toți copiii își doresc să primească cadouri E normal. Nimic nu se compară cu dimineața în care te trezești După o noapte în care ai încercat fără succes Să nu închizi un ochi pentru că ai să-l vezi pe moș Crăciun Te dai jos din patul călduros și te duci puș, puș, puș, puș, la pomul de Crăciun Tu știi că ai fost cu minte, însă tot simți așa O emoție plăcută și te întreb dacă ai primit... Înțelegeți ce vreau să spun, nu? Apoi deschizi cadoul și le vezi. Îți plac. Ți-ai dorit să le primești tu bine, însă te-ai gândit vreodată că jucăriile au o viață a lor? Să vă arăt! Suntem în magazinul cu jucării Din strada cu vechituri. Oh, Nu mai pot, am amorțit de tot Uite-te și este cea mai creață păpușă din magazin Are ochi verzi Gene negre Un nas cât un bob de porun Și o gură cât un sfert de cireaș roșie A fost o zi foarte lungă Moața este prietena creației. Tot păpușă și ea Din carne de porțelan și din sânge de vopțează Mă doare spatele de mort Trebuie să merg la sală Statul ăsta în picioare mă omoară Hai, măcar tu ai și un scaun în cutie Nu pot să înțeleg de ce nu te așezi din când în când alarmă! De parcă aș putea oamenii, Atunci alarmă! cum mi-ar fi admirată rochia? admiți la locurile sale! A, adevărat! Alarmă? ce faceți? Alarmă! Ați alarma. alarmă? pură alarmele astea așa înainte de Crăciun În cutin. repede, repede, repede! La comanda mea, nu mai mișca nimeni! Ce trebuie el mereu să țipe la comanda mea? Generalul era singurul militar rămas în magazin. Te aud, mai mai ce dacă m-au Raftul lui rămăsese gol când Dan, un băiat roșcat și prinde pistrui, cumpărase toată unitatea de soldați. Acum se crede comandantul întregului magazin Atenție Și nimeni de! nu îndrăznește să iasă din vorbă Nu mai mișcă nimeni! În 5, 4, 3, 2, 1! Este departe magazinul despre care vorbeai Uite aici, bunii, vină, vină repede să vezi Stai că vin! Știi că bunica se mișcă mai greu pe gheațușul ăsta pe raftul de sus Pe raftul de sus? Păpoșile din porțelan, le vezi? Vorbește despre noi ah, le văd nu e așa că frumoase? Cred că ne place ah, sunt foarte frumoase Într-adevăr Ce bine că am avut ca să-mi refac machiajul Vezi ce ochi frumoșeau? Sunt pește și tu. Nu vezi, nu -mi Dacă mi le doresc tare, tare, tare, oare mi le aducem moș Crăciun? Dacă știam, am schimbam și rochia. Mm, dacă ai fost cu minte Păi suntem cu ochiul E, hai că-i târziu Păi suntem cu ochiul Hai să mergem acasă fac, hai, fac. hai să mai stăm, te rog Dar oricum, magazinul este închis. Prea târziu, uite, au plecat Da Cine? cine? a plecat? Cine mai e și ăsta? Grasu este un mic domn de cauciuc îmbrăcat caragios într-o rochiță scurtă de lână roz. Despre cine vorbiți? Despre fetița aceea. Uite-o, o vezi? Astăzi a venit cu bunica ei. Da? Nu văd nimic. Monoclu. Mi-am uitat monoclu în cutie, mă duc să-l iau. Ce caragios e! <laughs> Moața, creața și grasul erau colegi de raft și vecini de cutie Tingerea! Toată lumea la cutie! Ne vedem ca de obicei, da? Ca de obicei, da Toată lumea la cutie! În fiecare noapte după ce adormeau toate păpușile, toate jucăriile, creața și moața deschideau încet ușile lor de carton Și ieșeau afară unde stăteau ceasuri întregi de vorbă ah, Ce liniște e! Mm -hmm. Așa îmi place magazinul, nu cum este în timpul zilei Oh, astăzi a fost o zi grea Ai văzut câți copii au fost? Mm -hmm. Pe mine m-au luat de pe raft de vreo 10 ori Aproape m am amețit <gri> Da În sfârșit Liniște Am auzit o scârție de ușă Chiar și eu Cine-o fi? Moața și creața aveau dreptate Capacul de la o cutie se teschidea în cer, cu mare băgare de seamă, și în vârful picioarelor pășea băiatul de cauciuc îmbrăcat într-o rochiță de lână roz. Ce caută ăsta aici? Bună seara, domnișoarelor! Bună seara! Bună seara! Vă rog să mă iertați că nu am haine. Nu e vina mea că port rochiță. Domnule, noi nu avem nevoie de tovorășia și Te rugăm să ne lași în pace. A ce răutăcioasă e, domnișoara! Păcat... Fiindcă sunteți foarte drăguțe Său, domnule, du-te și te culcă Vrei să ne silești pe noi să plecă? Hă? Nu, nu, nu, nu, nu, vă rog să mă credeți Că nu, eu nu am decât o singură dorință Să răuneți aici și să ne împrietenim Toți trei Nu, domnule, noi nu vrem să ne împrietenim cu dumneata Noi ne ducem să ne culcăm Hai, moațo. Păpușile de porțelan au plecat Fără măcar să-i mai arunce O privire lui grasu îmi dau seama cât sunt de caradios în fustița asta de lână. Au dreptate să râdă de mine. Nu voi mai avea niciodată curajul să apară în fața lor. Ce trist un gras nemângăiat. și nimeni nu vrea să mă asculte Aș fi putut să spun povești Cu soldăței de plumb și leul împăiat Dar nimeni nu mă ascultă Ce păcat Venisem cu atâtea gânduri bune să fim prieteni, să visăm mereu. Dar ce păcat, nu-i nimeni să mă asculte. Sunt trist și singur în bărlogul meu. Ce bucurie le priveam în taină, Păpuși frumoase le priveam cu dor Mă bucuram să le privesc în taină Liniște! Și adormeam visul la chipul lor Dacă aș avea și eu niște haine de soldat Sau măcar ca ale lui Otto Tirolezu Care a plecat azi dimineață din magazin În brațele unei fetițe blonde Dar de unde să iau eu haine? De unde? Cine e? Creața? Dar Cine e? De ce asta? Un pachet și un plic? Dragă grasule? Știu că ești foarte amărât că nu ai haine. Vreau să-ți fac o bucurie mare și de aceea ai trimit un pachet în care vei găsi niște haine de sublocotenent... Care cred că îți vor veni bine. Cred că îmbrăcat cu ele creața și moața, vor fi mai bune cu tine. Nu încerca să afli cine este binefăcătorul tău. Într-o zi ne vom cunoaște un prieten. Un prieten? Haine de sublocotenent? Hainele erau foarte frumoase Îi veneau ca turnate și le arătau nu numai mai chipeș Dar chiar și mai zvelt Ia să încalți cizmele Așa Îmi pun Și... Ce trist am fost, dar mi-a trecut Acum o iau de la început Să râță când și să glumesc Pușilor eu vă iubesc Era atât de mulțumit, de încântat, încât nici nu s-a mai desprecat de uniformă A adormit sub locotenent, beat de fericire Am uniformă acum, ce bucurie, chiar dacă sunt o jucărie sunt fericit cum n-am mai fost Sunt cam grasos dar Fericerea! Sunt frumos Toată lumea la cutie! Toată lumea la cutie! ce e acolo? Eu sunt, Moața! Ce dor a fost de tine Bine că ai venit Uite, am adus și apă de trandafiri să bem mm. Bună idee, hai să ne așezăm Ai văzut câte ani însați? Abia se mai distinge trotuarul Ia uite ce frumos se reflectă lumina. Ia, ia, ia, ia uite la cățelul acela Unde? Îl vezi? Uite. No. uite, uite acolo lângă bancă Aha da, ce caragios este! Parcă nu mi să pagă. Bună seara, domnișoarelor! Bună, Bună seara. seara! Am îngăduit să stau și eu cu voi? Desigur, dar cine ești dumneata? Vă rog să mă iertați că nu am haine. Nu e vina mea că port rochiță. Grasul! Întocmai! Și din seara aceea, moața, creața și grasul s-au împrietenit El le povestea tot soiul de întâmplări adevărate sau născocite de mintea lui Numai și numai pentru a se face plăcut fetelor Creața a cam înțeles ea că grasul o iubește Dar era și rată și se făcea că nu pricepe Grasul petrecea în fiecare seară până în drept ei, pe moața, apoi pe creața o lăsa din adins la urmă, pentru că de fiecare dată își făgăduia să-i mărturisească focul inimii lui Am ajuns Da, am ajuns Îți mulțumesc că m-ai condus ca de fiecare dată Creațu, eu... Ești un adevărat gentleman Noapte bună, grasule Voiam să... Ne vedem mâine, da? Da, da, da Mâine, ce fraier sunt Așa că, deși avea haine frumoase De sublocotenent Tot trist era Cât o iubesc pe creața N-aș fi crezut că pot iubi Atât de mult o păpușică Poate și ea mă va iubi Am haine noi și îmi stau bine Cu fir de aur, dar ce folos Din nou sunt trist din calea afară Totul n-are Niciun rost Aș fi putut să fiu În fine Acum nu are niciun rost Nu uh -huh. mă, mă iubește nimeni. Sunt un biet gras înflat. ce asta? Încă o scrisoare? Dragă grasule, văd că prea fericit nu ești și crede, mă pare rău. Vreau să-ți dau prilejul să te mai înveselești și tu puțin. Duminică seara, adică peste două seri, o să fie un bal foarte frumos la căsuța de păpuși din raftul al treilea pe stânga numărul 8 va fi muzică, dans și va veni și prințul păpușilor poftește-le te rog și pe prietenele tale creața și moața mă veți cunoaște cu acest prilej și pe mine același care ți-a trimis costumul de ofițer ce lucruri neașteptate mi se întâmplă și ce frumoasă e viața! Chiar și pentru o păpușă de cauciuc! Hei! Păpuși de raftu trei! pregătiți vă de bal! Acum totul s-a schimbat! Pregătiți-vă de bal! Fetele s-au bucurat de invitație pentru că nu mai fuseseră niciodată la un bal Și pentru că erau foarte curioase să-l cunoască și ele pe prințul păpușilor despre care auziseră vorbindu-se de multe ori în magazin Cum arătăm? Ca niște zâne Nu ne minți Nu mi-aș permite Intrăm? Intrăm Domnișoarelor Cine jucării au venit! Ce frumos este... Uite, toate poartă măști! Nu știam că e un bal mascat... Bună seara, domnițele! Je suis contele de Raftul 3. Lui e Miguel! Signor! Miguel, le meilleur toreador de magazin! Cu cine avem onoară? Eu sunt Creața, iar ea este... Moața! Încântat să vă cunosc, Mademoiselle Creață! Signora Moața! Encantados! Eh, monsieur? Grasu. Grasu? Don Grasu? Da, Grasu. Domnișoarele sunt cu mine. Atunci, nobile domn, ne permiteți să le invităm pe domnișoare la dans? Bineînțeles, dacă și ele doresc. Signora moață! Cu siguranță, de când aștept momentul ăsta? Ce? Mademoiselle Creața, alonzi? Dar... <coughs> Și deodată grasul este înconjurat de o ceată de conți, de spaniole, de marchize Și-au început să joace toți în jurul lui Apoi a venit o marchiză care i-a spus lui zânt <laughs> Grasule, ia gândul de la grața <laughs> Stai, stai, stai, stai, unde pleci? Dar de ce? Vomnelor și domnilor, sosește! Prințul Papușilor! Vai, vai, vai! Cât de frumos este prințul jucărilor, creată! Ai cam roșii? Cine? Eu? Prințe, coșul cu TRANDAFIR Dragi invitați. Așa cum bine știți, prințul va dărui câte un trandafir fiecarei domnișoare prezente la bal. Apoi, va călări în jurul sălii, iar dumneavoastră, prea frumoase domnițe, veți arunca firul de trandafir primit către el. Atunci când prințul va prinde o floare, se va opri, iar fata care a aruncat acea floare Va deveni mireasa lui Chiar în această seară Atențiune! Toată lumea este pregătită! Maestre! Să înceapă jocul! Ce nastâmpăr! Ce tulburare le-a cuprins pe toate domisoarele din bani! Creața barem care de la sosirea prințului nu-și mai luase ochii de la el, nu-și mai găsea Un Umblea de colo până acolo, neîndrăznind încă, să arunce trandafirul. Hai odată! Hai, arunco! Ce stai atât, arunco! o Aruncă floarea! Grasu se uita la creața și era fericit că ea nu aruncă floare. Creața mă iubește. Ei nu-i pasă de prinț. Dar, pe-a sfârșit, acest gând o vede pe creața cum duce trandafirul la buze. Se înalță în călcâie, închide puțin ochii... Creațul, nu! Apoi aruncă trandafirul. Prințul întinde mâna și prinde floarea din zbor. Nu, nu se poate... Am pierdut-o <laughs> Ți-am spus eu, grasule <laughs> În timpul acesta, creața este purtată pe brațe până la prinț Prințoia o ia pe cal, apeileana cosundeana Aleargă cu ea în trap Apoi o îmbrățișează și îi dă inelul de logotnă Din fuga calului creaței îi cade pălăria mare de pai, Grasul ridică Și scoate din panglică de catifea roșie Acul cu gămălia neagră Privește în stânga Privește în dreapta Apoi după ce se încredințează Că nimeni nu se uită la el E singura amintire care-mi va rămâne de la ea Iacul. acul și l în tunică. Ce gras sunt eu și ce zvelt e prințul! Pe cine credeam eu că păcălesc? Totul a fost inutil, inutil, inutil! Și-a scos hainele și le-a aruncat scârbit într-un colț al și și-a pus iar rochița de lână roz. Și-a prins în rochie acul luat din pălăria creației. Îl voi păstra... Toată viața mea Și de aici Din odaia asta de carton Nu voi mai ieși decât în ziua În care mă va cumpăra cineva <tri> <tri> Nu știam că dragostea doare așa tare Ce trist Un gras mângâia Să mor singur ce păcat să mor singur, ce păcat. Și iar sunt trist, nu mi-e ușor. Dorurile dor și dor. Dorurile dor și dor. Și mă întreb cine ar dori, Dintre atâtea jucării Să mă cumpere pe mine Nimeni? Nu mă simt bine cum sunt foarte slab, sleit de puteri, dar cu o mica bucurie, totuși, nimeni, nimeni nu o să-mi poată spune de azi înainte, grasule, ce bine este! Pot. Sunt puțin. cam mort. Grasule! Grasule! Grasule, Ce-ai făcut? O, Doamne! Dragă, Grasule! Grazule! Grazule! Grazule! Grazule! Grazule! Grazule! Acul, s-a înțepat cu acul scoate l repede, îl scot eu oh, E prea târziu, e prea târziu Îl pierde, mă, aer, îi trebuie aer repede repede, repede, repede Mai, mai mult, mai mult oh. Gata, gata, gata, că pleznesc Ajunge Un plasure doar și gata oh. Ne-ai cam speriat, grasule spune O! Oh. spune-ne Spune-ne și nouă cum s-a întâmplat nenorocirea grasului Grasul a povestit pendelete încet, pentru că era obosit și pentru că, deși nu l mai durea nimic, îi plăcea să fie îngrijit de cele două prietene ale lui Te... te măriți cu prințul? Da, Grasule, oh. nu fi supărat pe mine și mai ales nu fi trist nu e vina mea că nu te iubesc Înțeleg Înțeleg Nu e vina ta Of Grazule Prostuți mai ești O să rămân singur Pe mine nu mă iubește nimeni Nu, nu este adevărat Nu? Nu, te iubește cineva Da? Doar că tu nu știi Mă iubește cineva? Așa, gras și îmbrăcat cu ochii asta, caradioasă? Cine? Eu, grasule! Grasul a deschis ochii mari, mari de tot! Și s-a uitat lung și bine la moața. Parcă acum o vedea pentru prima dată. Parcă acum vedea cât de frumoasă. Mai frumoasă chiar decât creața Moțul! Visez? Sau ia, Ieva? Nu visez, prostuțule! Și s-a făcut nuntă mare și s-a încins-o petrecere cum nu s-a mai văzut în magazinul cu jucării din strada cu vechituri. Și-au venit la nunta creației cu prințul jucăriilor și a grasului cu moața toate jucăriile. Toate au jucat, toate au cântat și s-au bucurat că prințul lor are o mireasă și că grasul nu o să mai ofteze serile singuri pe un scaun Iar în dimineața de Crăciun... Uite, bunii, uite ce mi-a adus moșu. Sunt atât de fericită! Ați ghicit, nu? Sub bradul de Crăciun, împodobit cu sute de globuri frumos colorate În camera care mirosea a cozonac cu scorțișoară Se aflau chiar eroii poveștii noastre Prințul jucăriilor, moața, creața și grasul Vedeți voi, Moș Crăciun nu are grijă doar să-i facă fericiți pe copiii cu minți El are mare grijă și de jucării, să fie iubite și îngrijite Fiindcă v-ați dat seama și jucăriile iubesc Ați ascultat Moața, Creața și Grasul La Bal sau Când păpușile iubesc de Sidonia Drăgușanu Adaptare liberă de Mihnea Chelaru Distribuția a fost următoarea Povestitorul și bunica Rodica Mandache Grasul Gabriel Costin Moața Ioana Maria Repciuc Creața Ana Maria Bălescu Contele de raftul 3 Cosmin Șofron Miguel Toreadorul Dan Clucinski. În alte roluri: Orode Lolaru, Cristian Simion, Camelia Andriță, Ioana Popovici-Chelaru, Alin Potop, Daniela Ioniță și copilul Bianca Alexandra Chelariu. Muzica originală: George Marcu și Codrin Lazăr. Versurile cântecelor: George Marcu. Au interpretat Gabriela Bocor, Violoncel, Horea Cristian Sorin, Vioară, Codrin Lazar, Uculele, cu participarea extraordinară a lui Virgil Ianțu, redactor Irina Soare, regia de montaj Dana Lupu și Radu Verdeș, regia de studio Janina Dicu, regia artistică Mihnea Chelaru. O producție a Teatrului Național Radiofonic pentru Copii, decembrie 2019.